La pescuit Deși tatăl meu era de obicei biat și deseori agresiv, îl iubeam din toată inima. Numai de n-ar mai bea atâta și n-ar mai necăji-o pe mama, mă gândeam eu. Fiecare bănuț câștigat îl cheltuia pe băutură. Chiar și cartelele de mâncare și de haine le vindea la birt pentru băutură. Credeți că ne mai rămânea ceva pentru haine, mâncare și petrol? Totuși, el era... Tatăl meu! Avea și el momente în care era treaz, deși acestea erau foarte rare. Astfel de clipe erau prețioase pentru mine. Vreau să vă descriu un asemenea eveniment, unul pe care mi-l amintesc foarte bine. Era o dimineață frumoasă de vară, o sâmbătă când nu aveam școală. Spre deosebire de alte zile, tata s-a sculat de vreme și se bărbierea în bucătărie. Era voios și cânta cât îl ținea gura. – Dorin, te-ai trezit? – a strigat el deodată. – Da, tata, am răspuns eu. – Vii cu mine la pescuit? – Da, tată. N-am putut să-mi cred urechilor și m-am îmbrăcat cât ai clipit din ochi. Tata a scos vechitura sa de undiță și foarte curând am pornit-o la drum, mână în mână. Ajuns la râu, am privit cu mândrie cum dădea tata la pește. Era un pescar bun. A început să-mi povestească despre pești și metode de pescuit. Îl ascultam, deși nu înțelegeam tot ce îmi spunea. Asta conta mai puțin. Important era că ieșisem undeva cu tata și nu era niciun copil zdrențăros prin preajmă. M-am bucurat de fiecare a acelei dimineți la pescuit, stând lângă tata, sporovăind, râzând și privind pluta roșie din apă. A fost o zi desăvârșită, ca acele dimineți senine și însoite pe care ni le amintim cu plăcere din copilărie. Aerul era curat, dulce și proaspăt, iar briza caldă mă ducea în obraj părul lung și castaniu. Mă bucuram că trăiesc. Copacii înalți erau de un verde frumos, malul râului era moale și acoperit cu mușchi, din loc în loc erau tufișuri verzi, falnice și liniștite. Toată nefericirea din ultimele săptămâni părea că s-a topit în strălucirea acelei zile. În afară de cântecul păsărilor și de șopotul blând al râului nu se auzea nimic. N-ai fi crezut că eram în vreme de război. Era atâta pace și liniște de parcă tata și cu mine eram singurele ființe vii de pe întreaga planetă. Poate că nu o să mai bea, mă gândeam eu. Poate că în loc de a mai merge la bir, o să mai ia cu el la pescuit. Ar fi minunat! Habar n-avea tata de gândurile mele, de speranța care m au umpluse inimioara. E timpul să plecăm, Dorina," a spus tata într-un târziu. Timpul trecuse atât de repede. Când am ajuns acasă, tata a pus în baie cei câțiva pești pe care îi prinsese, cum făcea de obicei. Baia noastră nu era niciodată folosită ca o baie normală. Altădată tata a prins un țipar mare... Sorămea și cu mine am privit cu imire și cu reverență cum tata a umplut cada cu apă și l-a pus acolo. Mă amintesc că m-am uitsuit pe o ladă veche de lemn de unde loveam țiparul cu o bâtă lungă prin ca ușii, căci baia era întotdeauna încuiată. Dacă speranțele mele au renăscut în acea sâmbătă de neuitat, a fost doar pentru a fi din nou spulberate, căci imediat ce a pus pești în cadă, Tata și pornit-o spre birt, unde a stat, până la ora închiderii. Uneori simțeam că lurăsc pe tata pentru toate necazurile ce ni le făcea. Alteori eram copleșită de o milă profundă pentru el. Atunci mă străduiam să-i fiu pe plac și îi curățam cismele, în speranță că mă va lua pe genunchi și va spune cât de mult mă iubește. N-am auzit însă niciodată cuvintele după care tânjeam cu atâta ador. Sentimentele de dragoste, ură și milă pe care le aveam pentru tata se războiau în mine și mă făceau să mă simt tot mai confuză și nesigură. Dacă s-ar găsi cineva pe lumea asta care să mă iubească și pe mine, mă gândeam cu tristețe. Viața noastră se înrăutățea într-una, tata bea tot mai mult, iar mama era mereu împovărată de griji. Odată cu întățirea războiului, se făceau din ce în ce mai multe raiduri aeriene, iar temerile mele se înmulțeau. O baterie antiaeriană se afla nu departe de casa noastră, pe vârful dealului Chandler. Dacă în timpul zilei zgomotul raidurilor aeriene și al tunurilor era suportabil, noaptea devenea înspăimântător. De-a lungul mai multor nopți am fost lăsată singură acasă să am grijă de surorile mele, în timp ce mama era pe stradă căutându-l pe tata, începeam să-i dau dreptate mamei care spunea că războiul era cauza care îl determina pe tata să bea atât de mult. Cele patru surori ale mele, paralizate de frică, plângeau agățându-se de mine pe mormanul acela de haine murdare ce ne servea drept pat. O să fie bine, vă zic eu, nu să îngădui să pățiți nimic rău," le spuneam eu, încercând din greu să nu lasă să se vadă cât de înspăimântată sunt. Când în cele din urmă surorile mele adormeau, era rândul meu să dau drumul lacrimilor, lacrimi reținute până atunci de dragul lor. Mă simțeam nespus de nenorocită și de singură. Lumina ciudată a proiectoarelor folosite de bateria antiaeriană se răsfrângea și în camera noastră întunecată și pustie. Obișnuiam să stau la fereastră privind când spre cerul înstelat, când spre stradă, tot sperând să-i văd pe mama și tata întorcându-se acasă. Câteodată stăteam așa și trei ore, atunci încercam să mă rog. O, Doamne, te rog, ajută-mă! Dacă nu crezi că merită asta, nu-ți mai bate capul cu mine și fă-te rog ceva pentru surorile mele. Știu că nu sunt totdeauna cu minte, dar mereu încerc să fiu." Te rog, Doamne, fă să fie bine cu noi toți, cu mama, cu tata, cu toți. Nimic nu s-a schimbat în bine și fiindcă simțeam că nu primesc niciun răspuns la rugăciuni, am ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu și nu m-am mai rugat. Săptămânal mergeam la școala duminicală organizată de biserică împreună cu surorile mele. Eram duse acolo numai ca să nu stăm în calea nimănui și pentru ca tata să aibă... Pace și liniște. În fiecare duminică după amiază el se întorcea biat criță de la birt, așa că eram fericite să avem unde ne duce. Sala în care se ținea școala duminicală era chiar la colțul străzii Waterloo. N-ascultam niciun cuvânt din tot ce se vorbea acolo. Pe deasupra eram gălăgioasă și greu de stăpânit. De mai multe ori am fost dat afară pentru că deranjam întâlnirea, Înlocuiam cuvintele din imnuri și refrene cu propriile invenții și le făceam viața grea vieților mei învățători. După ce eram dat afară din clasă pentru reaportare, aruncam cu pietre în geamuri. Atunci venea cineva să mă pună pe fugă, dar niciodată nu m-a prins nimeni că eram prea rapidă pentru urmăritorii mei. Noi, Golănașii din cartierul de est stăteam deoparte de copiii bine îmbrăcați, dintre care mulți erau chiar copiii celor ce încercau să ne dea învățătură. Îi poreclisem țâncii înzorzonați și îmbăteam joc de hainele lor de duminecă, de pălăriile lor de paie și de șosetele lor albe. Când intra Dorin și Gașca ei în sală, începeau problemele. Eram capul răutăților și ceilalți copii de teapa mea se luau după mine. După părerea mea, școala duminicală era unul din locurile unde te puteai distra. Habar n-aveau învățătorii mei de viața mea grea și nefericită din timpul săptămânii, pe care o luam cu mine și la școala duminicală și ale cărei roade trebuiau să le suporte în timpul programului. Erau totuși răbdători și manifestau interes pentru mine și surorile mele. Indiferent de câte ori mă dădeau afară și cât de gălăgioasă eram, Duminica următoare ușa mi era întotdeauna deschisă. Această relatare poate fi o încurajare pentru cititorii care sunt cateheți sau învățători de școală duminicală, pentru că, citind mai departe, veți vedea că sămânța asemănată cu mulți ani înainte de convertirea mea a adus totuși roadă. Probabil că învățătorii simțeau că degeaba se mai chinuie cu mine, dar eu n-am uitat niciodată acele dumineci petrecute la școala duminicală. Din când în când eram atentă la ceea ce încercau să ne spună și de multe ori conștiința am tresărea când auzeam despre păcatul din inima copiilor și despre dragostea și iertarea Mântuitorului. N-am putut niciodată să cânt aceste versuri din cartea de imnuri. Există un oraș frumos... Închisei sunt ușile pentru păcat, nimic murdar, nimic murdar nu poate intra vreodată acolo. Aceste cuvinte mă aduceau în fața ochilor o ușă de aur păzită de doi îngeri cu săbi de foc ce împiedică accesul spre străzile de aur și locul acela numit rai. Știam că sunt păcătoasă și mă gândeam că n-am nicio șansă să ajungă în rai. Învățătoarea de școală duminicală mi-a spus că niciun păcat nu poate intra în orașul acela atât de frumos. Niciun hoț nu poate intra în rai, s-a spus acolo. Niciun hoț! De mine e vorba, mă gândeam. Nu o să intru niciodată acolo, pentru că dacă nu fur, mor de foame. Așa că nu mă mai gândeam că aș putea ajunge în rai. Totuși mă duceam la sala misiunii duminică după duminică, măcar pentru a primi limonadă și prăjitură, câteodată chiar și mere, ca daruri de sfârșit de săptămână ale învățătorilor pentru noi, copiii, săraci. În plus, mai erau și excursiile și petrecerile, organizate tot de școala duminicală. Nici în ruptul capului n-aș fi lipsit de la vreuna din ele. Nici eu, nici surorile mele nu prea aveam altceva la care să ne gândim cu bucurie. An după an, Crăciunul trecea, fără ca vreuna din noi să primească măcar o singură jucărie sau orice altceva. La fel se întâmpla și cu ocazia aniversării zilelor noastre de naștere. Nici o felicitare, nici un cadou. Așa că excursiile și petrecerile acelea erau foarte importante pentru noi. Ajungeam întotdeauna primele și uneori așteptam ore în șir până se deschideau ușile. Când raidurile aeriene erau mai violente, în spaima mea îmi aminteam de lecțiile audiate la școala duminicală. Mă gândeam atunci să mă rog dar până la urmă nu o făceam, considerând că de fapt creștinismul nu-i decât un basm de adormit copiii. Pe la vârsta de 10 ani, m-am hotărât să intru în rândurile cercetașilor. Acolo am învățat multe lucruri interesante, ca de pildă să fac noduri, alfabetul morse, primul ajutor, etc. Conducătoarea grupului nostru mi-a acordat o atenție deosebită, iar eu la rândul meu o iubeam foarte mult. Odată mi-a dat o uniformă știind că niciodată nu voi primi bani de la părinți pentru așa ceva. Așa că duminicile era mărea și gălăgioasă, dar luni seara la întâlnirile cercetașilor stăteam smirnă. Conducătoarei nu-i venea să creadă când auzea de escapadele mele de duminică. Într-o zi m-a întrebat dacă nu vreau să merg în tabără cu cercetașii în vacanța de vară, asigurându-mă că va plăti ea pentru mine. Dacă aș vrea să merg... N-auzisem niciodată un lucru mai minunat. Am fugit acasă și i-am cerut voie mamei. A fost de acord. De-abia așteptam să vină ziua plecării. Cu o săptămână înainte, conducătoarea noastră m-a luat deoparte și mi-a dat toate lucrurile de care aveam nevoie în tabără. Un săpun parfumat, o bucată de flanelă moale, un prosop, o perie de păr nouă, un piaptăn, o perie de dinți, o pastă de dinți, două perechi de șosete noi, și o pijama. N-am putut decât să stau și să mă holbez lung la minunățile acelea de care nu mai avusese în parte niciodată până atunci. Să nu spui nimănui că ai lucrurile astea de la mine, mi-a spus conducătoarea. Ia-le acum acasă și adule cu tine în tabără. Voia să nu mă deosebesc cu nimic de ceilalți cercetași. Eram plină de recunoștință și nu mă încăpeam în piele de bucurie. Din când în când îmi desfăceam pachețelul să mă asigur dacă toate lucrurile sunt acolo și, bineînțeles, să le mai arunc o privire lungă. În cele din urmă, iată că a sosit și ziua cea mare. M-am trezit odată cu cocoșii. Era o sâmbătă diferită de toate celelalte sâmbete pe care le trăisem. Am fost prima care a trecut colțul străzii pentru a aștepta autobuzul cu mult timp înainte de ora stabilită. Într-un târziu a sosit. Împreună cu alți cercetași, m-am îmbolzit și eu în autobuz. Gașca și surorile mele erau acolo, făcând mi semne de bun rămas. Eram foarte mândră de mine. Tabăra era situată în împrejurimile frumoase ale walking-ului, deși nu era departe de Uxbridge, mi se părea că e la sute de kilometri, deoarece niciodată nu mai călătorisem cu autobuzul. Nu voi uita niciodată săptămâna fantastică pe care am petrecut-o departe de casă. Ne-am distrat de minune, jucându-ne în pădure, culegând flori și zbenguindu-ne printre copaci. A fost minunat și la focul de tabără, în jurul căruia stăteam cu toții cântând. Parfumul acelor de pin și fumul amestecat cu mirosul delicios al cartofilor copții în coajă, stăruia în aerul cald al serii. Da, totul a fost atât de frumos încât nici nu poate fi cuprins în cuvinte. Pocnetul acelor de pin în foc, cântecul păsărelelor din pădure și soarele ca o minge mare și roșie scânteind în spatele brazilor înalți. Mi se părea că toate creaturile, de la păsări până la cosași, cunoșteau bucuria și mulțumirea mea de plină. Inima mea cânta tot timpul și până și îndatoririle pe care le aveam îmi făceau plăcere. Să dorm într-o pijama adevărată și să fiu acoperită cu pături curate era pentru mine o schimbare încântătoare față de viața cu care mă obișnuisem. Spălatul pe dinți era o îndeletnicire cu totul nouă pentru mine. O altă schimbare era mâncarea bună și multă pe deasupra, aerul curat și timpul liber în care puteam să fac tot ceea ce îmi dorea inima. Chiar și spălatul cu săpunul cel parfumat și cu flanela cea moale era o aventură. Apoi, urmaș tersul cu prosopul cel mare. Acele șapte zile departe de, de casă au fost cele mai fericite zile din copilăria mea. Dumineca am fost dus la o capelă și mi-a plăcut și acolo. Am observat că atunci când predicatorul a vorbit despre Isus și moartea lui pe cruce, a plâns cu lacrimi neprefăcute. Acest lucru m-a impresionat puternic și m-a făcut să mă simt foarte vinovată pentru purtarea mea din Uxbridge. Aș fi vrut ca săptămâna aceea să nu se mai termine niciodată, să țină pentru totdeauna, așa cum i-am spus și conducătoarei. Dar a venit și ziua plecării și toți cercetașii eram ocupați cu transportarea lucrurilor în autobuz, pregătindu-ne pentru întoarcere. Eram foarte tristă, dar mă gândeam, totuși mai este și drumul spre casă și călătoria cu autobuzul. Mult prea curând am ajuns în Uxbridge. La dus mi s-a părut că au trecut ore lungi până am ajuns în tabără, dar drumul spre casă a fost foarte scurt. În Uxbridge-ul cel posomorât m-a aștepta Gașca să-mi spună bun venit. Urățenia vieții de acasă era mai evidentă decât înainte, acum când o comparam cu frumusețea taberei, de care mă bucurasem atât de mult. Atunci... Nu știam în ce mod straniu mă pregătise acea tabără să devin un tip aparte de cercetaș. Nu știam că eu, pescărița de pe malul râului, îl voi auzi într-o zi pe Dumnezeu chemându-mă să fiu pescar de oameni.